Nyolcadik. Hetem voltak. Heten, mint a gonoszok, amit Csíkistók, ez a nyakas Góbi rendkívül szórakoztatónak talált. Jól megsúvasztjuk őket, vigyorgott, amint a ergében megigazgatta magán súlyos felszerelését. Mindig is arról álmodoztam, hogy egyszer hős leszek valami jó kis népregében. Hogy levágom a sárkány hét fejét, de legalábbis hármat. Most akár százat is levághatsz, ha győzöd erővel, nézett fel rá palkó, aki érezte, hogy gombóc növekszik a torkában. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar el kell válnunk egymástól. Sose lehet az tudni, kis Lackfi. Kacsintott rá Istók, és Palkó ezúttal még az sem bánta, hogy ezen a számára oly utálatos néven szólítják. <gül> Talán még az öregisten se tudja előre. De szent igaz, hogy nagyon viszket már a tenyerem egy jó kis verekedésre. Úgy penitenciáztatom a rothadó bütű hogy az örökre megemlegetik. Hős vagy te már így is, Istók cimbora, mondta Szolnoki Pista. Nem kell hozzá neked se sárkány, se néprege. Csak az a baj, így a székely, hogy most inkább olyas formának érzem magam, mint a jó Hédervári Dezső, aki felöltötte a király gúnyáját, és magára vonta az oláuk figyelmét, míg Anzsul Károly megszabadult a havas elvi kelepcéből. Ott voltam, amikor történt, szólt bátor Szilárd. Hédervári mentett meg minket aznap, volt egy dala is, egy búskomor hősének. Hát, erősítette fel a sisakját Istók, ha csak nem járok úgy, mint ő, akkor azt majd meghallgatom, amikor legközelebb találkozunk. Úgy legyen, egyezett bele Szilárd. Isten áldjon, csík Istók! Vigyázz magadra és az embereitre! Ugye már, Legyintettem az jó jókedvűen, Alig lesz ez más, mint amikor marhákat tereltünk odahaza, ha bár azok legalább nem akartak közben megenni. Elindult a hét lovas, le a várhegy széles ösvényén felvértezve akár a legrangosabb lovagok. Senki sem sajnálta tőlük a jó felszerelést. Magukra aggathattak bármit, amit a fellegvárban találtak. Jól lehet, a ha halálba indultak, Mégis mind egyenes derékkal ültemek hátasát, és felszegett állal fogadta el a végzetét, bármi legyen is az. Ügetésre fogták a lovakat, és nem sokára eltűntek szemelől. elől. Gyerünk! Nincs sok időnk! hajtotta az embereket Lackfi István. órán sincs, hogy kövessük őket. Nem kellett sokat nógatnia senkit. A várban maradó személyzetet és a király szolgálatát végleg megtagadó katonákat leszámítva mindenki olyan örömmel hagyta ott Visegrádot, mintha rabságból szabadulna. Csak néhány ló maradt az Istállóban. Egyébként úgy intézték, hogy mindenkinek jusson saját hátas. Elsődleges úti céljuk az a gája volt, amelyel Szent Jakab havában érkeztek és amely azóta is otthorgonyzott a holtak által elfoglalt kikötőben. A terelés ötlete csíkistóktól származott. Akinek módfeled tetszett a történet, miképpen űrítette ki Budavárát, az ő rettenetes fehér sárkánya. Úgy gondolta, itt az ideje kipróbálni egy jóval nagyobb népséggel is. Hat másik társa szintén önként jelentkezett. Mint tudták, ha az élő halottakat nem sikerült kicsalni a városból, az egész küldetés kudarcba fulladhat. Lajos király és csapata már elindult a fellegvárból, amikor a hét szabadharcos leért a hegyi úton és penyargalt a visegrádi házak közé. Szájukhoz emelték szarukürtjeiket, Mire azok úgy felbőktek, hogy tám még a Marosi oldalon is hallani lehetett mélyen zengő hangjukat. A holtak mind feléjük fordultak, hangos hörgéssel indulva a hang irányába. Több ezer bomló tetem, amelyek már nagyon rég nem jutottak friss táplálékhoz. Istók és fegyvertársai kivontkardal indultak rohamra. Sebes vágtára fogták csataményeiket, és hangos üvöltéssel porzottak végig a város legszélesebb útján el a nemesi porták között, végig a pompás folyóparti palota előtt, egyenest az alsóvár kapujához tartva, ahonnan egyre csak ömlöttek elő az élőholtak. A harcosok szinte röpültek feléjük lovaikon, jobbra-balra csapa a kardokkal, de nem változtattak az irányukon. Végül odaértek, és a holtakon átgázolva törtek be az alsó vár udvarára, majd tovább egyenest a törött sarokpántokon lógó északi kapu felé. Hollók, itt ke, kiáltotta Istók ketté csapa egy útjába kerülő ocsmányfejet ma még a kutyák is vértiztak. A roham ereje a várudvaron is alig vesztett erejéből, ahol a holtak éhes serege tovább üldözte a csapatot. Gyerünk! rikoltotta Istók. Ne féljetek! Csak bátran előre! A kapu szinte már csak egy karnyújtásnyira volt tőlük, de a lovak kezdtek lassulni, és érezni lehetett, hogy borzasztóan megvannak rettembe. A már amúgy is odabent tolongó holtak, összezsúfolódtak az északi kapun beáramló sokasággal, és pár szörnyű pillanatig úgy tűnt, hogy a lovasok nem fognak köztük kijutni. Aztán egy végső nagy lendülettel mégis kitörtek a városból, és mentek tovább északnak a régi ispáni vár felé. Egy idő után meglehetősen lehagyták a lassan mozgó hordát, de jól tudták, hogy a munkájuk még nem ért véget. Visszafogták a lovakat, karjukat, hüvelybe szúrták, és ismét megszólaltatták a kürtjeiket. Gertek csak! Aztabajószágok! kiabálta istók kacagva. Le maradjatok! Keresünk tettek valami jó kis helyet! Ügetve haladtak tovább a folyó mentén, különös csordájukkal a hátukban, s közben Anzsó és kísérete akadálytalanul érhette el a mólók közt magányosan ringó Dunai gáját. A körtök újra meg újra felzúgtak, és a holtak ezrei engedelmesen csosogtak, botladoztak a hét mögött. Csík tók még nem tudta, hova viszi őket, és merre találhat majd menedéket, de azt valahogy sejtette, és képtelen volt szabadulni a baljós gondolattól, hogy a barátait és a királyt nem látja viszont soha többé.